Hallå? Hallå? Har du mig? Ja. Har du mig? Vad är du mig, Korea? Har du mig? Har du mig? Stämmer bra. Va? Va? Vad säger du? Vad säger du? Vad säger du, Korea? Vad är det? Förlåt. <laughs> Hörs jag bra? Hörs jag bra? Va? Kan du höra ja, mig? Jag, jag håller på, jag göra ljudkontroll nu till mitt eh, podcastprogram. Vad? Mitt podcastprogram som jag har med Niklas och Emilio varje söndag. Podcast? Ja. Ja. Uh. Ah. Ja. Uh. Hörs jag bra? Vad det då vi byta dig. Ah, men gå och hämta en kudde så väntar vi. Jo det är säkert. Okej. Okay. Så där är det vädret nu. Vi mm. lyssnar på att Tommy filmar Niklas och Emilia tittar på. Här är Niklas med vädret. Hej vi är här. <laughs> ni kan gå med nu. Tommy, Niklas. Är alltså, det du var ju första och sista gången Emilie får ta <laughs> äh, öppningen för... efter intro? Men, ja vi eh, från från eh, Sassa brandel massa, Mandel -Massa och jo då var vi tillbaka Det jävla Nile City Ja i alla fall det funkar i alla fall jag får positiva mailer så har jag fått några mail till dig ja, här, Emilia, där mejlet för... står typ bort, aldrig... ta bort den där jävla blatten nu från radion När det står det här ja, Men vad fan ni är med som från mailinglistan nu för helvete jag står inte ut den <laughs> Jag, jag, jag kan ju faktiskt säga att vi har fått mail från Jimmy Åkesson att han... Eh, ville, fick, ja, det var, det var, vad var vi sa förra veckan? Att han käkade gulasch och dricker lite vin medan han lyssnade på vår podcast. Men han skrev här också att eh, han står och framför spegeln också samtidigt när han lyssnar på den. Så det var inte bara det. Alla kanske det hände i den här filmen det är inte det var riktiga händelser. Han, han skickade även en lista också på... Sina favoritfilmer som var, nu ska jag läsa här, eh, American History X, eh, Undergången. <laughs> <laughs> Och så var det Örnestet <laughs> också. Och <laughs> Hittemå. <laughs> vi, vi, vi tackar Jimmy Åkesson för det. Eh, alla lyssnare en lyssnare för sig. Så jag inte. Vi, vi dömer inte... Jo, det gör vi för Vi gillar inte Jimmy Åkesson. Vi gillar alla. Vad syns inte här Hej! Ja, ja. Hur är det? Vi ska prata om film. Va? Mm. Okej. Okay. Men äh, Emilio är väl lite trött. Han har bestriget fuggit för exakt antal timmar sedan. Och Niklas, äh, det är ju söndag nu när vi spelar in avsnittet. Och jag antar att Niklas är bakfull som vanligt. Och jag äh, är mig själv. Ja. Har jag rätt? Stämmer. Right ja. on all accounts. Precis. Ja, nej, jag, jag, jag, jag tänker be om ursäkt lite i förväg nu. för det är lite trött och borta nu. Men jag äh, kom faktiskt hem från 40. I... För bara några timmar sedan Och jag har inte sovit sedan i torsdags eh, Ja jag, jag såg dagens soluppgång Från toppen av Mount Fuji En vacker syn, vacker syn. Vad, vad, vad, vad kan man kalla Japan för? Eh, solens land Nej, vä, vä, vä, vä, Någonting med sol och någonting med land Och någonting med uppstigning <laughs> Soluppstigning landet <laughs> fan. <laughs> <laughs> Hur fan säger man det på svenska? Den Gryende solens land. Äh, det, är, det är någonting vi kan fråga våra smarta lyssnare. Någonting med en gris som band mm. Så sagt. Ja. Vi har ju sett lite film och tv. Så mest har vi sett tv. serier Det är nästan det nästan vi kommer ut och lite mest åt idag. Nej, äh, 50-50 kommer nog va? Och eh, vad, vad börjar vi någonstans? Vilket hörn? Um, ska vi börja med uh, I, I Love You Bet Cooper som jag såg just för typ tre minuter sedan. Ja. När, när den är färsk i minnet liksom. Niklas har inte sett den här eh, filmen och lika Nej, vad är, vad är det här för en film? Ja. Jag, jag såg, för det första kan jag ju säga Att jag såg den i eh, går kväll Med min flickvän på lite såhär Måfa, vi hade ingenting så vi skulle se, Man ville se något lite lätt Och så tankade vi faktiskt ner Det kan fan säga att vi gjorde Och eh, sen pratade jag med Emilio idag Frågade om han hade sett någonting Och så, jag, så jag sa nej ge mig någonting Och så sa jag, här har du. Ja, det är ju lite för er lyssnare skulle också att vi ska se samma filmer. Ja, så var det eh, väl också faktiskt. Så att det är ett fel att jag har sett den här skitfilmen. Ja. Men själv, det, det, det vi inte ska, ska vi inte prata så mycket om själva filmen ännu. Vi kan väl prata lite. Det, det är en helt vanlig eh, collegefilm där. Ja, en, en, det vi vill prata mer om är hans jävla näsa. Precis. Eh, det <hannad> är grejen med den. <här> <här> han är en komiker, på Rust. Ja, det, som jag menar detta måste man ju fan vara komiker. Han som en jävla amerikansk tonårsjoseffare. Eh, mm. Alltså, själva grejen är när jag och min flickvän såg filmen bort. Alltså, filmen är väl en timme, 20 minuter. Jag tror 50 minuter av hela filmen så satt vi och diskuterade om eh, hur välgjord hans eh, i näsa var Att, uh, att du var liksom på gränsen till så här, i, i, kid, det, men uh, Nej men är, är det här fake Eller är det uh, verkligt Men uh, vi kom fram till att det, det, är, det är fake Och de har gjort ett jävligt bra jobb att den, har hamnat, den har inte blivit sjuk, sjukt jävla lång så här, Pinocchio näsa, den har blivit så här perfekt att liksom. Ja precis, man ser att det är något konstigt med den här snubben Och sen upptäcker man efter 10-20 minuter att man vänder sig i profil <laughs> alla alla säger e ha extra smås och typ... Så... in den här för att få bort liksom så här swish-effekten när han vänder sig om? Ja, den, den är helt sjuk och sen var jag tvungen att kolla upp honom också då var det ju så att han hade den här näsan där. Han, han, jag vet inte, han, han, han, han måste ju haft ett jäkla problem i det. det, är man ska ju inte reta honom för det, någonting men jag tycker det är väldigt intressant att... Uh... <laughs> den tar som, den tar som, den tar som plats i, i den här filmen precis, För först är han ju huvudroll också Sen tar ju näsan typ 90% plats av hela filmen Då menar jag inte att eh, storleksmässigt Utan det är bara någonting som man fokuserar på eh, Precis som man, man, man fokuserar på lika mycket Ni vet när man har en DVD-spelare Och så går den i sina skärmsläckaläger Där det är sina ikon som studsar på skärmen ah. Och så väntar man på att den här ikonen ska studsa in i, I ett sånt här hörn att det bara ska Perfekt, bli såhär... Att den ska, ja. så att, helt diagonalt. Precis, precis. Och det är det man sitter nästan och tittar på här också. Man sitter bara... Man, men nu, nu vet man inte vad som ska komma Man titta på hans näsa och undrar så här: Är det här riktigt eller är det fake? Och... Eh, det är väl det som inte gjorde filmen bra eller dålig. Men det gjorde filmen intressantare än vad den egentligen var. Ja. Ja. Det värsta med den näsan är ju också att han låter ju så jävla nasalt när han pratar... Och han andas lite liksom ansträngt. Jag tänker, hur fan kan du andas ansträngt? Du jävla... Har du sett dina näsborrar? Astma. Ja, men du är som gäller en jävla dammsugare när han andas. Liksom så här... Ändå liksom så kan du verkligen inte få någon luft. Liksom. Skulle du Har några näsar så kan du ha någon funktion. Min flickvän eh, sa det medan vi tittar på det här. Vad var det jag sa? Ni, ni invandrare sa hon lite, men ni vita har stora näser. <laughs> <laughs> eh, men... Ja, annars var vi bara jävla skitfilm Jag vet inte, den förtjänar vi inte. Nej, den förtjänar inte. Det, de det finns något. en scen, jag vill bara gå tillbaka innan vi lämnar hans äh, näsa så blir jag avsluta Men det finns en scen när kysser en tjej. <laughs> och man ser att eh, innan han börjar hångla, när han precis ska liksom gå ihop mun och mun ser man att näsan börjar vika sig ihop redan att han innan liksom kommer en decimeter till hennes mun så börjar redan näsan vika ihop på hennes ansikte det är, sådär, vet, <skratt> det, är... <skratt> det är ju hemskt egentligen <skratt> Uh, han, han ramlar ner i en så taggbusken någon gång och så får han lite taggar i ansiktet. Ingen på näsan Tyckte jag det att den täcker upp typ 90 av ansiktet. Lite ja. tre på hakan och så mm. ingen. Nej. nej. I, I love you Beth Cooper eh uh, köpte den. <laughs> oh, <laughs> jag, måste, jag ska faktiskt nej. säga en en bra grej med filmen uh, och uh, det som uh, vad det enda som jag tyckte var så här uh, ha nice. Det var faktiskt att de hade, eftersom det är de en high school film men handlar om eh, folk som går i high school och sådär deras sista sommarlag mm. um, men det enda som jag tycker var faktiskt roligt med den här filmen var faktiskt att de eh, i eftertexterna hade deras eh, prom-foton från de som hade gjort filmen Ja, precis det, jag tyckte, det, var, det var faktiskt lite kul ja, bland, uh, det, det är ju Chris eh, Columbus som har rekisterat den här filmen Niklas förvitt regissör Mm, kassör, så. mm. mm. <laughs> ja, men, så, så, Det var bra hade hela filmen varit eftertexter med foton hade den säkert gått mycket bättre än den. Det är ju egentligen sån här film som avslutas med eh, en med, med, med bloopers. Är inte den här typen som kommer att men hur? Att det är typ så här: Ni skulle få se lite bakom kulisserna för det här är så jävla skit. Jag skulle ha den i ögat med ja. näsan när de ska kyssas. lite. Liksom. Jag, jag tänkte också på det. Fick man se några bröst i den här filmen? Jag kommer inte ihåg det, så jag satte, äh, tänkte på efter. boob Uh, Okej, okay. uh, för det, det var ju någonting Jag började tänka på senare Att man vet att det är en Dålig college-komedi När de är så, att de måste gå så Lågt att de måste uh, visa uh, brösten Nej, det är klarar de sig faktiskt för. Alltså, Grejen alltså, det är, ingen, det är ingen värdelös film Den är bara inte särskilt bra Men jag tycker ändå att den eh, Alltså om, om man ska säga någonting Som, alltså ger yeah, cred filmen Så är det för att eh, de faktiskt håller sig från att göra Sådana grejer, det är en high school-film den är liksom dålig och det handlar om en snubbe som vill ligga typ. Men de lyckas i alla fall hålla sig från sådana grejer som att ha oops i varenda jävla ruta och sånt där liksom. Massa snoppskämt och sånt. Det, så det, det ska den faktiskt ha cred för, att den väljer att hålla sig borta från sånt. Att den inte ballar ut på ja, men en den skulle, den skulle ju verkligen kunna vara liksom American pie -ig. Ja, ja det, det kan jag faktiskt hålla med om. Men uh. vad, vad är det den faller på då? Men alltså den är inte intressant nog, karaktärerna är inte tillräckligt roliga de, alltså, Den är för vanlig, vi har liksom sett det här förut Är de inte jävligt kackiga skådespelare? Egentligen? Hayden Panettiere är ju skitsnygg Ja men hon blir jag med inte på det inte. Jag är bara glad att hon är med Är inte helt jävligt tjock, eller hon har ju gått upp i sen med Heroes Tycker jag Jag vet inte, Heroes, ja. äh, jag, ja, jag, jag slutar att kolla på Heroes som två Hon ja. är jag skitsnygg Ja, jag vet inte. No, not my type of... Jag måste ju vara tyst när min flickvän sitter ju bara... Niklas, är det här inte. någonting kommer vi säga eller? Är det någonting... Vi kommer trycka in i DVD-spelaren klockan två på natten när vi är... pauser och sen kollar på skärmsläckarna den går igång? Precis. Alltså, jag känner att redan i titeln så ringer det lite varningsklockor. I love you best, Cooper, det känns... Jag tycker... Inte särskilt inspirerat. Och efter att ha hört er så... Och jag gillade inte ens American Pie-filmerna, så jag tar att det här inte riktigt min väg. För det här är ju inte American mm. Pie. Det, det känns fel att jämföra. Det här är mer typ Nej, så här. men det var det, det jag menar. Liksom, det, mm. Den skulle kunna blivit så, men den valde att inte göra det. Det här är mer en mm. dålig version av... fanheten eh, fan heter den där tv-serien? Geeks and Freaks, kan man säga att det är nästan. Ja, okej. Okay. Ja, det tycker jag inte om heller. Skåflörtade <laughs> du, Niklas. Du Ja, i dag har Ja. Om man inte har en sider i hand. Jag vet, den här, den här filmen har ju fått nästan 20 minuters rampljus. Jag vet inte, det, kan väl lämna den. Ja. Vi, vi stoppar in den i en och så stoppar vi in den i något jävla frysrum. Och ja. så öppnar de aldrig. glöm den. Ja. ja. Bra då, jag är mm. Ska vi lä <laughs> lägga ner? Nej, Nik Niklas, du har ju sett någonting alltid också. Ja, alltså det är in, inte på något sätt en ny film. Den är väl ett halvår, halvår gammal. Men det är den här Skyline som är alltså då en. <skratt> attackerar med spier på äh, planeten jorden. Äh, jag lite kom... bra spier där de är. Ja, var det, okay, den riktigt eller var den. Ja. När min... som är riktigt samman till Python. Det äh, äh, är så säkert min flickvän så la någonting i maten. <skratt> det är väl pratat. <skratt> Nej, äh, men Tommys spontana reaktion där känt, kan väl sammanfatta det mesta kring den här äh, filmen. Den kom ju ungefär samtidigt som en annan film som heter Battle Los Angeles. Som jag tror vi pratade om i allra första avsnittet av den här podcasten. Mm, Något har de nu, precis. Ja, och då sa du att det var bland det sämsta du sett. Ja. Fast jag, jag har ju också sett den här filmen. så sagt, du får ju fräscha upp mitt minne äh, lite. Men jag, har, jag såg den här typ när den kom ut. Jag hade väl inga jätteförvaltningar heller, men jag kommer ihåg att den här var ju riktigt jävla risig. Det var så, så dåligt att jag började hålla på att leka på väggen, kommer jag ihåg. <laughs> leka på vägg? Ja men, men, jag, ja, men Tommy gör så när han kollar på film och så börjar, liksom, och så börjar han tycka det är dåligt. Då börjar han, du vet, han börjar så gå med handen på väggen och ja. typ skrapa ah, lite på precis, Det börjar så, sen så så andra handen där uppe, och sen börjar han liksom trycka sig mot väggen. Och så. Ja. Ibland blir det till och med att jag lägger mig upp och ner, att jag lägger med fötterna på väggen liksom. Se allting ja. upp och ner liksom för att få göra det lite spännande typ. Men, Precis. Äh, inte ens stor räddare <laughs> <Skylar. laughs> alltså Man kan inte säga så mycket mer än att det är ett gäng eh, ungdomar som är instängda i ett eh, ja, flervåningshus i Los Angeles också då. Eh, när eh, utomjordingar går till anfall. Och, eh, det, ja Sättet de anfaller med är ett blått typ ljus som folk blir väldigt fascinerade av och sugs in i av någon anledning, och det är ganska tråkigt. Det låter ju underbart. Äh, vi ändå... måste fly, vi måste fly, ja, oh, vi kan ju tycka oh. oh, ett blått ljus, ja, men är, kanske ja. vi kan titta lite på. Så, så. Ja, men vä vänta, jag kommer, jag kommer, vänta, jag ska bara kolla, oh. I, i så tycker jag, att de, jag Jag har inte sett det bra koll på vad de heter, skådespelare, men jag har ju sett dem i många tv serier så jag tycker de, det är ju rätt så värdiga skådespelare de hittar. hittat. Ja, de har ju... väl inte fått de bästa replikerna, kanske. Men man känner igen folk från 24 och scrubs bland annat. Dexter också. Dexter också? Okay. Mm, han är mexikaner. Jaha, ja. hyresvärden. Uh -huh. Nej, men det är så trist för det finns ju ändå viss potential här att göra någon en ny rolig Independence Day, men det är så... Det är lite lågbudget på ett sätt, för de de pratar hela tiden om att, ja, ah, vi måste dra härifrån från det här huset, vi drar till hamnen, nej, vi drar dit, bla bla bla bla. Men, ja, utan att säga för mycket så de lämnar aldrig det här huset. De är nere en sväng i parkeringsgaraget. Och, mm. eh, sen går de tillbaka upp igen och säger vi, vi sitter här ett tag. Det, det blir ganska mycket. tråkigt. Det, det är det... någon sorts belägringen-film eller mm. någonting. Så här, fast, men det blir aldrig tillräckligt raffinerat för att fungera, Så jag. Är, jag håller ju väldigt mycket med om vad, vad du säger, Niklas. Det, det är ju exakt som den här andra... Eh, alien film förlorar på, vad heter det? Battle of Angeles Sätter man uh, mm. eh, Att eh, man, man får ju bara följa på det här lilla Området, det man egentligen vill se Är hur de andra Hur har liksom påverkats runt om i världen faktiskt i, uh, eh, Ja, precis Men istället som du säger Att det blir nästan så här klassifobisk grej Att man bara får sitta i det här rummet mm. Nästan och typ det, det blir lite som den här Agatha Christie-grejen nästan tids med egen pojke nu kanske folk säger Fan, är det, det är Jivakeson <laughs> äh, <laughs> bra, bra där kom den jag kommer att ihåg vad, vad den, den snälla titten heter den 10 indianer kanske att ja, ja. det är liksom en ps efter en annan som åker bort liksom och, men den, det känns som den inte ligger på någon klimax eller någonting utan det går bara att gå som en slags monotomlinje genom hela filmen och man bryr sig inte så mycket väl över karaktärerna heller Ja, ungefär så. Grejen är, jag har ju sett lite grann bara av den här Battle of Sandals och redan typ första kvarten kände jag rätt lite. nej ja, det här är mm. Då känner man det här jobbigt eh, amerikanska som eh, som jag vet om, du, du har ju sett den, du kanske kan intrygga. Är det mycket patriotiskt? Ah, pa, pa, ja, patriotiskt. Alltså, för det känns det som den här filmen har ju blivit, inte Skyland utan eh, Battle of Sandals har ju blivit sponsrad av den eh, amerikanska Eh, mi okay. mil militären, liksom. vilket det, det är ju det är så känt att de gör i USA, faktiskt. Att de ska visa liksom det här går den amerikanska militärstyrka, för att vi ger aldrig upp. Och till slut så lyckas vi, liksom. Och det är mycket som att, we will never give up, typ. We, ska re we will revenge your father, och typ, hej och hår. Ah, det, det, det, det är väldigt ostigt, faktiskt. Mm. Jag sitter här och läser på IMDb om Skyland, apropå ingenting. Mm. Eh, och eh, bara... <laughs> Fan, det låter ju så jävla spännande. Det här oh, yeah. är hela eh, presentationen av Skylab yes. i MDB. Jared, an artist, and his girlfriend Elaine have flown to Los Angeles for Jared's best friend Terry's birthday party. Slut. Det är hela beskrivningen om filmen. Fan, vad spännande det låter. En konstnär och fick smickvän har råd på följelsedagsfest. Ja. Fin... Oh, blåa ljus här. Det speglar ju inte helt riktigt vad som händer. om. Vad Ja, ah, precis. Jag håller med. Nu fick eh, Tommy att hålla käften av sin flickvän nu. Ah, ja. Sorry, gillar Skyline. <laughs> sorry, sorry. <laughs> sorry, det snorri. Ja. Um, Vad blir för ah. betyg, Niklasa? Helt enkelt uh, skit i den, tycker jag. Min, oh. farsa skulle, min farsa skulle säkert gilla den, men... Uh, <laughs> han diggar han, han blått ljus. Uh, men själv känner jag att det här... Möjligtvis en lat söndag att man kan orka om man, om man kan leka med väggen. Skulle du kunna och samtidigt... se den igen? Nej, fan. Alltså om, om, du, om du, var lite, du var lite halv lullig med någon poler och så skulle du ska ska kolla på filmar och kolla på nej, kolla på Skyland. Skulle du kunna säga... Oh, fan nej, fan. det, det, det, det, det är ganska fleksamt. Alltså. Ja. Den är ganska långtråkig och jag känner det är ingen, den är inte så att man kan garva åt den heller. Det, det, det tycker jag är fan ett riktigt dåligt betyg på en film filma. Alltså. Om man inte ens kan tänka sig att... Ah, se en på fyllan och har... Ja, men det. precis. Du, är bara så här, ah, du tänker då på då är Sweet Ja, <laughs> precis. Hamburger. börjar garma i Jävlar, alla. <hans> Vad säger du, Tommy? Är det något att... Nej, jag säger skiten. Det, det, det är ju den... Nej, inte ens på... Om man, om man... Nej, nej jag, hittar inte, jag hittar inga ord hur dålig den här filmen är. Fy! ja Fy det får vi fy i <laughs> Fy. Vilka, vilka bottenapp vi har skrapat upp. I love you best Cooper och Skyline mm. Det måste ju bara bli bättre Men, jag jag tänker, men man kan se så här också till vår lyssnare Att det är liksom små varningar också man sätter upp eller? Ja eller hur, det är inte ja, ja. bara att rekommendera bra filmer mm. Utan Nej. det är så här om, om du sitter och funderar på Att kanske gå och se den här filmen, gör för helv Och säga här, men lyssna inte på Gårdagens avsnitt av Tommy, filmen Niklas och Emilie Spinnette tittar på <laughs> <ratt> <ratt> det är så wow. det är, fakt <ratt> det är faktiskt jag faktiskt inte ska se den här filmen. Ja, oh, det Niklas säger så är det alltid sant, men den där italienaren vet det fan Men alltså. <ratt> <ratt> <ratt> <ratt> vi skiter det och kollar på den här filmen nu. Ah. <ratt> <Ja>. mm. <ratt> Ni tar helt tråden men <ratt> nej det är lugnt. Vi skiter det här. Eh ah. uh... Ja, ah, men då, Wow, då drar vi vidare <laughs> <laughs> Ja, vad har vi med? Vi har lite Game of Thrones. Vi har Game of Thrones. Du hade ju sett den för rätt länge sedan, och jag såg sista avsnittet för säkert tre dagar sedan. Och det jag vill säga är att den här filmen är en <skratt> av anledningarna varför jag inte tittar ah, Det är, <skratt> förlåt. är en av anledningarna varför jag inte tittar på Mad Men till exempel, som har bara blivit. Snorhajpad och det har ju lika Game of Thrones har ju blivit också folk Jag tycker folk skriver om den hela tiden på Twitter och Facebook eh, Så jag, jag hade jättehöga förväntningar av det Och det jag har hört av folk är att Det ska vara så sjukt jävla våldsam Och det ska vara så jävla mycket naket Och det ska vara så jävla mycket Intriger och sådär Twister och allting sådär, alltså Två sista Det var Emilio som sa det. Ja, men jag, jag, jag, jag, Mi, Mi, Mi, det har ju sagt det, det. Själva grejen är, det är ju exakt som den här visionivåreklamen. Eh, <coughs> Nej, ja, men, men så blir det ju när man har... Men grejen är så jag har inte hört någonting äh. om det. För jag, kollade, jag kollade på det när den kom. Dit, men jag har faktiskt inte hört någonting. Så att jag såg den ju liksom utan förväntning. Alltså jag, jag, jag hoppades på en bra serie liksom. Eh, och jag blev jävligt nöjd. Jag tycker den är skitbra. Jag tycker den är jävligt välskriven. Uh, sjukt bra skådespelare uh, Grymt manus Bra regi um, Man märker att de mm. har lagt ner budget på det här uh, Det är en skitsnygg serie um, Sj jag Självklart, det serie. Jag, jag ser inte mot dig på någon av de punkterna <laughs> Men jag ser... Vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta Men hypen, det är ju all, som alltså, ja. alltid liksom. Mad Men också jag, jag, Det kändes som att jag innan jag började kolla på Mad Men Kändes mm. som att jag hade sett den uh, Och redan varit över den man hade hört så jävla mycket om det på Twitter och facebook status och grejer. Mm. Um, så att redan innan man alltså börjar kolla på serien så var det bara, men det här känns ju något som jag har sett. Liksom. Men uh, Game of Thrones, definitivt kolla på den. Liksom. Ja, som sagt, jag säger att den inte är dålig, men den... Jag skiter i vad du oh. säger, då. <laughs> <laughs> Det är ju som en game den här jävla skitpodcasten att vi ska hålla på och snacka om och att det ska bli en straxdiskussion. Jag säger bara att den... den, den, den det var inte så bra som jag trodde, Det var inte seg var verkligen inte, men vad fan, det hände väl inte så mycket egentligen, det var, det var inte så våldsamt, våldsam, det var inte blodig heller, de, de hugger väl åt ett jävla hästhuvud någon gång, men det gör väl fan konan Bavaren också på 80-talet, så det var, det var det inte så, det så jävla... ja men det var inte så här... wow, det lite blod att hitta dit. Men det bästa med serien Kommer ju i de två sista avsnitten Det är då den ligger på topp alltså. jag, tro, jag, jag, jag, tror äh, jag tror att säsong två Kan bli riktigt bra För det, det känns som hela säsong ett Är en slags prolog Till eh, Det är, ju, det är ju definitivt som att så här Nu börjar det dra igång liksom. ja. Det är det ju Men det är inte som att säsong ett Bara är, liksom så här, ja, det är en prolog Så att den är lite långsam så den är ju skitbra Men säsong två kommer ju definitivt Förhoppningsvis bli bättre mm. Och jag måste säga att det in... För först är det första är ju som Bean Han som spelar Aragorn Är ju så sjukt Duktig skådespelare Det är ja. rätt så kul att se han nej, Det är helt två olika roller Men nu i Sagan ringen var ju med också Sen försvann ju han efter första filmen så det är så kul att han kommer tillbaka- och gör någon slags liknande. Ja, men igen. Alltså, alltså, men... Jag, jag gillar faktiskt Boromir som far som karaktär- så jag tycker det är lite tråkigt att han mm. liksom försvann så hela fort. <snar> för sån här äh, ingen. Ja. ja, men precis. Jag tycker det är lite kul- att han äh, mm. får en liten... Äh... Men, men det, det, det, det coolaste Previve. egentligen- som mest får minst- liksom, äh, rampjus är ju det här- äh, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Vi ser att de heter daruner, vad fan de heter. De heter någonting med DH. Att det är Det här, här barbar-gänget som ska- Uh -huh. ta över... Nu kommer jag inte ihåg vad fan hon skulle uh -huh. göra. Uh, men, men du vet, hon som blir bortgift blir han är av krigarna. Hela grejen är det är som sittan säger, Game of Thrones. Uh -huh. Men själva Ö hennes utveckling under serien tycker jag är, Jätteintressant, det är ju det bästa i hela serien sen, ja, men... sen tycker jag ju bara Sånt jävla sp äh, liksom spring fram och tillbaks Mellan norr och söder liksom. Att de står på den här wallen Det är, det, det, det, det är en jävla mur och så vågar de inte gå över där. Och så säger, det så här. Wow, ska vi bli krigare Och det springer över? Här? Wow, Och sen i typ sista avsnittet. Ja, <skullar> men vad fan vi drar då? Och så typ så jag Och sen, du vet, du lite här. Som folk gör. Ja, just den här kanten. Wow, <t> <sharp> Jag knuffar ner dig. Nej, jag knuffar ner dig. Wow, wow. Fast det, en, en annan jävligt cool grej. Jag vet inte om du tänkte på det så mycket. Men eh, det, det här är ju bara tankar. behöver inte vara så. Men är att eh, den här Game of Thrones-världen har ju liksom stannat upp i tiden. Alltså när det kommer till utveckling och är liksom. Ja, jag vill säga såhär, nu finns det inte kristendomen men vi säger 2010 liksom, kunde ju utspela sig nu i nutiden ja. Men för de säger ju att, jag kom du ihåg för fem, för fem tusen år sedan när kungarna krigade och allting såhär, liksom, de har ju haft allt ja, men, det här med riddar ja, och allting såhär. Liksom... De har haft de här, här grejerna och kungedömmen och sånt i liksom, flera ja. tusen år. De har och sen, sen har ju allting på. bara stannat upp i ut utvecklingen känns det som. Ja, precis, de har inte riktigt ja. tagit sig därifrån än. Nej. Och det tycker jag är skitcoolt egentligen. Att det skulle jag tycker komma. det är askul. Ja, ja. Jag tycker det är riktigt jävla snygga miljöer. Cool story. Och det, det känns verkligen som att allting har en historia. liksom. Ja. Men jag vet inte. Jag, jag för först jag tycker jag att sådana här filmer som utspelar sig under medietiden. Likna när ska ha att De är så jävla tråkiga. Alltså... Eh, majoritet att För det första ska de ha så jävla fula namn hela tiden. så Balgor och, och typ såhär, Rupert och, och typ såhär. Alltid skrumpelump. Mm. Ja men jag, jag gillar inte att de ska hålla på såhär My Lord, Sir. Och så ska de hålla på så såhär eh, jag, jag, jag heter Tom Jansson, son av Sven-Erik. Typ, jag tycker det är så <laughs> jävla löjligt alltså. Jag skulle vilja ha typ en... Jag skulle vilja se i alla fall någon eh, film som utspelar under medietiden. De heter typ såhär Sean, Jan, Uh, Michael <laughs> <Jag tycker såhär>. <laughs> Michael <laughs> Michael och så hur det alltså hur eller så där. Jag vet inte jag tycker det är skitjobbigt med sådana här konstiga namn. Det är som typ jag tycker jag tycker, sånt det, är, jag fantasy, jag tycker det är perfekt. De är, Men de måste, måste de ha de där jävla egentligen. Det, det, det känns som fantasy game of fantasy. Vänta vänta börja vänta vänta. Det känns ju klart jag jag att de ska alltså sju komplicerade namn, namn hela tiden. Nej jag har så att det ska Att du ska ta sju komplicerade namn hela tiden. Jag fattar inte varför. de ska ha ja, det egentligen. Jag fattar inte varför de ska ha de här komplicerade namnen. Vad som är grejer med dig? Men det är ju det som är så jävla bra. Till exempel, eh, de har inga komplicerade namn. De liksom, de från, eh, om vi ska kalla det England, vill du väl kalla det? Mm. Alltså, eh, de, de, de vita arjerna. Ja. De heter ju så Robert och typ så. Så det är inte så jävla konstigt. Men de andra som är från eh, den andra delen, andra sidan havet, eh, Ryttarfolket. De, har ju såna, de är ju från en helt annan kultur Så det är klart de har andra typer av namn uh, Och det som jag gillar med det är att de har faktiskt har liksom Orkat bygga upp Ett helt språk liksom, åt dem också För den här tv-serien vilket jag gillar Precis som de gjorde med Alviskan för uh, Saga uh, Sagan om och... ringen mm. Så har de här också lagt ner tid På att faktiskt bygga ett helt språk Har de verkligen byggt ett helt språk? eller de har byggt, Nej, de... de har byggt ett språk För uh, uh, Det folket det är de, de, de, de, de därför deras alltså, repliker låter så jävla bra. Liksom. Vissa, visst har man ju att vissa liksom, är så amerikaner och typ så här: Wow, uh, Toruk Makto! Man bara, fan, lite. Men det är, så här, de är ändå liksom jävligt bra. Man märker verkligen att de har liksom, ett system när de pratar. Mm. Vilket ger serien cred. Liksom. Ja, det är väl inte så jävla svårt egentligen i det. Nej, bygga ett språk, det är ju... Men du det vill, det vill, vill bara vända på alla jävla bokstäver och sen så, blir, så, fort, det blir, så fort det blir palindrom så, så låt, blir kan, bara, kan, du, ta, kan du ta bort någon konsonant eller någonting sen dess, <laughs> klart. Man har lagtat naturrutan. <laughs> Varför skulle du se en naturruta på något sån här fantasy-grej? Man kanske liksom kvattar så om, om någonting. Var såg någon på tv igår? Eller? Ja. Uh, uh, igår, när vi skulle invadera naturrutan, så uh, uh, märkte jag att det går inte, för det är ju fullständigt bra. Nej, jag, jag, det, är, det är en jättebra serie, verkligen, men... Eh, jag, jag, Om sätter inte är hypen, tydligen. Nej, men jag, jag, jag, tyvärr så har jag, jag suttit och lyssnat för mycket på vad människor har sagt. Jag får kanske få skylla mig själv också, det får jag väl göra, men... Jag, jag tycker inte den är värd, all cred den har fått. Den. den har ju typ 9,3 på IMDB eller någonting sådär. Jag tycker det är helt, helt sjukt. 9,4 det är ju ännu sjukare. Ja, Resident development har fortfarande 9,6 så det är jag glad över. <går> fortfarande den serien med högst rating Ja. Uh -huh. Men då tycker jag typ nu, nu är ju helt folkagener men när vi ser så så, så, så nämen jag, jag, jag säga annan, så, då tycker säga du tycker ändå Breaking Bad och sånt där ser som håller på nu är det tusen gånger bättre och roligare och intressantare och bättre repliker. Så, vad, så, tyckte du verkligen såhär, när du såg Game of Thrones när du var klar med ett avsnitt tänkte du aldrig så här jag vill se vad som händer i nästa. Jo, det tänkte jag verkligen, men jag tänkte också på den här gamla serien som med Sam Nil som heter Merlin, den här miniserien. Är exakt minst nu, nu, nu kanske jag får äta upp mitt egen hatt här, eh, för att <gållt sär> sätter på tio år. <skratt> men, men, men de är ju exakt lika Dan det är, de är väl lite gana människor. Typ, de använder alltid hora till folk, typ såhär, jag låg med byhora och charnett, typ. Alltså, det är ju samma snack hela tiden. Vad inte så, hänga sen, ut henne här nu. Nej, nej men sen, sen är det ju alltid den här jävla... Eh, inte Jåker, ja, jag är så jävla dålig på sådana här jävla namn, du vet sådana som håller Juklar. på äh, Jukler, som håller på latcha framför kungen och så är det någon sån här jävla sjuk jävla, sitar låter nästan som en sån där musik, såhär ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding och så så så så såhär, sir, sir, sir. och så ska de hålla på att dansa framför honom typ så jag vet jag jag jag, jag måste ju jävla dåligt <här> Det är då du börjar klata på väggen igen? Eller? Nej, det är då jag bara titta på massor med knarkserier istället för The Wire och Breaking Bad och sånt där, jag måste ha lite mer Vardagsrealism Lite mer vardagsrealist. <laughs> hur, hur man kokar sin bästa crystal liksom i huset, sånt <laughs> <laughs> Men som sagt, det, det är Game of Thrones skit jag älskar ju allt HBO-producerar och eh, den är helt klart sevärd. Särskilt de två sista avsnitten är. Det, det är högklassproduktion på dem. Det är, ja, det är bland, bland det bästa jag sett på. En tv det är en riktigt bra cliffhanger, faktiskt. <snar> mm. um, så ja, fan. Ja, det är Ja, verkligen. <snar> bra. bra. Och tycker vi klara med det? Jag tycker vi lämnar det nu. Nej, ja, ah, Game of Thrones lämnar vi. Men Niklas <snar> har ju lite mer pratat om. En, en, en sista sak innan Niklas får välja musik. Ni Niklas är ja, okay. Ljöjling. Så vänta, ska du se Game of Thrones, Niklas? Vi... Absolut, absolut. Det står på listan att göra. <snar> när du har läst klart din level. <laughs> ja, men jag lät alltså, sig. Du är ju aldrig klar med det där nu. du Du har ju suttit med den där Nej, <laughs> jag sitter och läser sig med där. Jag kan inte få några av de här 3D-effekterna. Det är därför jag sitter här. hela tiden. <laughs> jag är på att spotta ut juicen nu från den här datorn. <laughs> det. <Nödigt. laughs> uh, ja. Jo, men hörni... Um... Du får så sår i så där Det är ingen uh... som fattar vad ni snackar om nu. <laughs> Nej, för nu, nu blir det inside Skype-humor här. Det <laughs> är skit. <Jag lyckar> <laughs> Uh, förra veckan så pratade ju Tommy om The Killing Eller The Chilling som Emilio säger Lite mm. luder uh, <går> <går> <går> Nu är det så att Tommy har skit. sett Det är mycket skitsnack Tommy ja. har sett hela första säsongen Och jag har sett hela första avsnittet <går> <går> <Ja. Men> så <går> så vi är inte på samma våglängd Men vi kan ju ja. prata lite om uh, Vi kan säga vad jag tyckte om Först om första avsnittet Och så kan Tommy säga vad <går> om, om han tyckte Hela säsongen höll var var för, jag, för jag tänkte att det kan inte vara så likt Twin Peaks som tom påstår, men jag jag känner verkligen Twin Peaks-vibbarna i första avsnittet, hur de bygger upp hur de bygger upp eh, hela första avsnittet, att den här flickan är borta, och så blir man så här går hon runt och frågar, ja ah, har du sett henne? Ja ah, hon var med mig igår Och det är, eh, och själv ja, det, är, det är väldigt starkt sista, avslutningen där på sista eh, första avsnittet vilket påminner ju mycket om eh, ja, Twin Peaks där när eh, Laura Palmer eh, föräldrar blir notifierade om eh, att hon har blivit mördad eh, så jag tyckte att det var jättebra första avsnittet, mm. kändes verkligen som att eh, de med någonting på spåren men eh, sen har jag läst från lite annat håll däckarserie, och de är på spåren. <skratt> <Fan vad> är... <skratt> kan vi, är vi klippa bort det? Kan vi klippa bort det här, Tommy? <skratt> <skratt> det, är, det är vi jävla ordnat. Fan <skratt> mina <Ja. skratt> bröstvård är bara stivnade där. det. är jävla kallt. nu får jag hålla käften i min. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men jag har hört uh, lite att folk var positiva efter de första avsnitten, men sen har... Uh, desto sämre. Jag har hört att folk sagt att, ja, ah, kan vi ha typ en serie eh, eh, The Killing med, fast utan sörjande föräldrar typ så, här, så skulle det vara mycket ja. bättre. Och eh, någon som också sa att, eh, att det var en stor besvikelse av avslutningen på första säsongen. Men det får väl Tommy säga mer om, för jag kan inte riktigt uttala mig. Håll det spoilerfritt, tack. Ja, självklart kommer jag göra det. Eh, ja, för det första så vill jag säga att slutet, eh, du har jag har också läst väldigt mycket att det är folk som är, bli, inte besvikna men mycket åsikter om det. så där Själv vill jag säga att jag tyckte slutet var riktigt bra. Jag vet att det kommer en säsong två också. Men vad, om säsong två kommer, vad den kommer handla om, det, det är väl fortfarande hemligt. Sen kan vi hålla med om att serien tappade lite i mitten men sen tar igen de sista fyra avsnitten. Och... Det är, väl det, det är väl som jag sa förra gången att det känns lite som att det är en hel säsong som egentligen skulle kunna utspela sig för ett helt avsnitt som de här modern på sommer mm. ja, Att man, man drar ut det lite väl för långt att de, de trycker in sådana här o, rätt så oviktiga saker som jag sa för Att hon ska gifta sig och typ hon håller på och bokar om sin jävla flygbiljett typ varje avsnitt. Typ, sånt där. Det ju... Får man se henne sitter i kö till uh, flygbolaget också? Att... Du är nummer 37 i kan. Ditt samtal är viktigt för oss Nej, Det, det, det, det, det är väldigt många Ointressanta scener faktiskt, som, inte säger, som är väldigt inte sägande Men samtidigt så tycker jag att eh, Hon, nu glömmer jag heter eh, Veronica Nej, jag, jag vet inte ens vad hon heter Jag försökte spela Men cool där Men eh, killerman är ju, Jonas Killerman Är ju äh, grym. Tycker jag. Tänkte du någonting på det, Niklas? Hans engelska. Jag inte. Ja, han smälter in bra faktiskt. Mm. <clears throat> det är ingenting man tänker alls på. Att han inte skulle vara... Ja, jag tror att de flesta som ser den tror att han är amerikan från början. Mm. Nej, Jag tycker han gör ett riktigt bra jobb. faktiskt. Jag visste inte ens att det var han i början. Så... Det säger vi rätt så mycket faktiskt. Mm. Men i miljöer är det här någonting du kommer att säga, eller Du gillade inte Twin Peaks så mycket. Jag gillar Twin Peaks. Jaha. Um, faktiskt. Jag tycker den är sjukt bra. Men jag vet inte. Alltså, jag är nöjd med en. Med en? Med en Twin Peaks. Liksom. Jag orkar inte kolla på någonting som försöker vara någonting annat. På alltså, Twin jag, jag, alltså, mm. Grejen är att jag orkar liksom inte med serier så jävla mycket egentligen. Och särskilt inte så täcka serier. Jag, eller, jag tror jag, för, jag började kolla på Blue Blood. För att folk sa att man var så jävla bra. Och så kollar på den och sen... Vissa avsnitt är skitbra, andra är så jävla tråkiga. Så jag tror jag bara blir lite avskräckt från hela däckare-poliser-grejen. det gäller ju inte mjölk då, faktiskt. Det är ju det att uh -huh. jag har varit trubblad så jag såg jag tre säsonger i rad eller någonting. Så jag, såg de nästan. Och jag kände uh -huh. att det har bara seger och seger och seger. Sen efter ett års mm -hmm. uppehåll... Nu på säsong fyra så kände jag att när jag började titta på det att för fan skönt. Det är. Jag tror också viktigt att när man ser en tv så att man ska, nästan som Niklas brukar göra, bara jag fattar som att du brukar smälta in de avsnitten. Du brukar inte sig så mycket, Niklas. Nej. Nej. Och jag kan, ibland kan det hända att jag ser fem stycken avsnitt på en dag och det tror jag är... Jag, jag gillar att kolla på grejer. Jag, jag hatar när det är en här cliffhanger som man sitter och väntar en vecka på nästa avsnitt. Det, det är skitjobbigt. Därför ja. blev jag nästan lite förbannad på att jag kolla på jag tror, det bra, jag tror det här det är lite så ha med uppfostran att göra För jag kommer ihåg din, din pappa Niklas så, Såg jag alltid såna här tv-serier med dig Och så sa han så här. Det blir bara ett avsnitt idag Och så, så släckte han av typ <här> <här> Vad var det var ni såg, så tre kronor Eller <här> <här> Tre kronor, det nej, kanske nej. inte men, uh, Något sånt <här> här, uh, ju, Tre kronor, han ja. orkar inte med mer än ett avsnitt Han bara, nu, nej, jag vet inte Men man byggde ju upp mer och mer förväntning Det var nästan roligt, det var som en sukte För jag kommer ihåg Nej, jo, jo, men det blir det ju Det är ju skitjobbigt att sitta där Man vill, vill veta vad som händer Vad händer nästa avsnitt, det är blir skitkul Att faktiskt ha den känslan mm. Har du hela sången så är det klart att du säger Vad händer nästa avsnitt, ja, jag vet, inte vi kollar mm. Fast, så då, så blir upp, här, då blir det ju här att du mjälkar ur det, liksom När du är ja, tyck... liksom, du, du får liksom inte den här det, liksom, det blir ju inte spännande Det blir ingen cliffhanger eftersom Du fortsätter ju bara att kolla Jag tycker det kan vara kul samtidigt, om det blir cliffhanger Så har man ju något ser. ser exakt samma tempo sen så kanske det blir en liten diskussion i skolan eller något sånt som man hade när man var liten typ. Nej men när, när vi, jag ah, att, att, typ, bara... Archivex, liksom när det, när precis, det var henne. Det precis, precis. Liksom uh, ja ah, så är det Archivex går, åh oh, fan, oh, ikväll är det så uh, så får man vänta en vecka. Mm. det är Lite av skärmen har ju försvunnit när man kan tanka hem allting och se det Verkligen. på en kväll, liksom. Men det hade ju också när du fick hem alla i filmer och Eilenfilmer, vi, vi, vi var ju typ, jättesmå åtta år eller något där då kom jag ihåg Janne och Janne sa att ni får bara se en film. Och så fick vi se Hajen ett 1 och så tyckte jag att det var skitbra. Och så tänkte jag, vad fan händer de andra tre filmerna? Och så, jag vet inte, men jag kom, vi tyckte ju high 3 och 4. Jag var väl skitbra när vi var små. Nu vi inte, ja, ja två, tvåan var väl bra i alla fall. Nu är vi ute på djupt vatten här. Okej. Haha, djupt vatten. <High in>. <här> äh, <här> men, men, men, vad heter det? Ähm, men, men, men, men ähm, Ja, alltså det har ju sina fördelar att man kan... Liksom slippa vänta nu ett halvår på att TV4 ska köpa in The Killing då som du har tagit. Och liksom. Så då, då kan man ju se allting på en gång och hänga med, liksom med den övriga världen. Ja. Så det är ju sina fördelar och nackdelar. Men det gäller ju att också tror jag också är väldigt viktigt när man ser den här serien också. Att det, det kanske är bra bara att ha ett eller två avsnitt och sen får man smälta in det i två dagar. Som, som du gör. För du, du har ju sett Killing ett avsnitt och sen... Ja, jag, jag, jag, jag tittar ju på TV4 nu. TV4s nu. Okej. Okay. Så då får jag... Det är jätt, jävligt segt i för sig. För det är tre reklambreak de klämmer in på en timme. Det blir rätt segt. Uh, så vi får se om jag orkar hålla mig till deras slötempo. på henne. jag bara kör nu. Mm. Good luck with that. Ja, tack. För det. <laughs> Men uh, har vi skallat av det här? Jag tycker jag. Ska vi köra ett musikbreak? Jag har något alldeles speciellt. I den här gången. Magnifik. Var ska du gå där nu? Jag är gjort min Daniel. Nej, ja, än en gång. Stol uppgången på Fudge var för att ingenting med det. Förstår du? Böröm, böröm, böröm, böröm. Men, eh, du, du, du, du, Har, har vi någon eh, signatur till nyheter? U ah, u ah, u ah, u ah. Uh, uh, uh. uh, uh produktionsvärdet på den här podcasten är ju så jävla... Känns det igen det? <laughs> gamla bullen-vinheten. Ooh. ö U-ö! The boss. Kan vi inte bara ha det där ljudet? <laughs> när när, när det när när när ringer. Och <laughs> när, när Niklas har sin telefon för när uh, jag <går> vi inte, inte bara ha det Som nyhetsgrejen Är det inte de som har det Några nyheter Vi har ju pratat om det här i Tommy och Emilio mm. uh, Att i något nytt program Så har de ett Det låter som ett modem Eller kopplar upp pepp i samma ögon <går> Det är ju bara en minut <går> Vad har du för nyheter då Ja, Niklas jag tycker det har varit ganska tunt, men jag eh, kan konstatera <här> att... <här> du har inte kollat upp någonting. Nä, för det det där, att, att du inte orkar googla grejer så att det inte finns någonting. <här> <här> <här> <här> <här> ja, kör! Folk Aa. har inte kommit jätte i så är det tunt. <här> mm. eh, en grej har jag snappat upp här i alla fall. Det är att... <här> Den här sven svenska regissören Mikael Hofström som slog igenom med ondskan mm. eh, kan vi konstatera att han har, ju, han har ju fått en hyfsad Hollywood-karriär fast dock med nästan enbart skräpfilmer eh, Han eh, gjorde ju den här Derailed med Jennifer Aniston och eh, 1408 14 också som är riktigt kass tycker jag eh, Den här nya The Right med eh, Anthony Hopkins som har fått Jummen kritik och så en eh, film som heter Shanghai som jag tror kommer att gå direkt till wow. DVD. Eh, nu är jag på gång med en ny film som inte känns så lovande. Den heter eh, Wake eh, och ska vara någon så här seriemördarfilm om en sociopat som är oförmögen att känna rädsla. Oh, det no. känner jag att <laughs> det är ingen pitch som får det att jag går på det. det, det som en han James... kan inte känna rädsla. Och hans kompis har blåa tånaglar. Det låter Far som en sponsskulk nästan. Inte skulk men någon Men han kan känna svart. Han, ja. han blev skjuten i huvudet så nu har han så här ett R och han kan inte känna rädsla. Han pratar brittiskt säkert. Min mm. Mm. Ja. Så... finger är ständigt kall. Nej, ja. ja. ja. ja, jag vet inte. Jag, jag tycker ändå det är så kul att. Eh... Mikael Hofström, att han, det måste ju ändå gå bra för honom Jag tror han, eh... Jo, i och med att de anli fortsätter anlita dem Så hans filmer måste ju vara hyfsat framgångsrika Han ja. kanske gör dem, kan han göra dem ganska billigt Och så drar de in pengar och så Jag fattar inte det. egentligen varför eh, det, det finns någon, så här, mer reportage eller intervjuer honom. I, i, Från så här, svensk medier För det är ändå rätt mm. så coolt eh, Att eh, en svensk regissör jobbar med, Han jobbar med sjukt stora Artister, jag, med skådespelare Ja, stora produktioner liksom eh, Verkligen, det är väl mycket pengar att sätta in bland och allting. Jag, jag har inte hört nästan någonting Det vore ganska kul att se en dokumentär hur han har det där borta I Kalifornien antar jag att det är typ uh, one, one, day, one Day with Mr. Hofström jag, jag, ja. jag skulle, För Anders så skulle jag vilja höra hans engelska också Om den är typ <laughs> Lars von Trier har gjort många utländska filmer Och sen när man hör hans engelska så är det helt bedrövligt <laughs> men, ja, Han har inte alltid, alltid gjort det så lätt för sig i... Intervjuer och på presskonferenser. Nej, Men verkligen det kan vi. Tala om någon annan gång. Ja. Uh, det är, och sen har vi en till svensk regissör... Uh, Thomas Alfredsson som gjorde Låten Rätter komma in. Ja, fyra, ni har Framförallt, ja. kanske. Uh, han är ju på väg... Uh, med sin... Uh, med sin uh, Hollywood-debut... som heter Tinker, Taylor, Soldier, Spy... som är en uh, spionfilm... med en väldigt vass rollista. Gary Oldman bland annat, Colin Firth eh, som jag kollade trailern på nu här som har dykt upp. Den ser riktigt spännande ut faktiskt. Ah, kommer nice. Måste jag titta på? Ja, det måste nästan göra. Eh, han, han brukar ha sinne utomar... för det visuella. Kom ja, den ser snyggt ut visuellt och den ser väldigt där rafflande ut. Det är ju liksom inte det är så långt från tra Transformers 3 man kan komma. Det här känns mer som så här vuxen, eh, vuxen drama, thriller, spänning liksom. Okej. Okay det handlar om att det är en organisation eh, med lite några framstående karaktärer och en av de här är då en sån här ja, mullvad liksom, som jobbar för fienden. Och så kommer då Gary Oldmans karaktär in då och ska försöka ja, spåra upp den här mullvaden och, och så vidare. Nu har inte jag i en DB framför mig, men... Eh, för, vem jag ska man, må, må, manuset då? Uh, ja. Det är baserat på en uh, bok. Ja, okej. Okay. Alla sitter för Alla sitter och försöker komma in i Jag sitter och viker en vattenförst etikett. Jaha. Fan, att de inte kan bestämma sig om de ska säga Thomas med O eller H. Alltså kan man inte bara sätta en regel på Thomas med O eller H. Ja, men att det blir Thomas... O är alltid... Ja, men t Thomas. Eller bara Thomas... Nej, jag blir så blir vit Ah, ja, jag vet inte, vi kan väl bryta till genom att sjunga. Ja, ah, ah, det... Nej, ah, men du, jag måste kolla upp den trädjen, verkligen. Mm, det tycker jag, för den äh, den har premiär på juldagen i, här i Sverige. Det, måste okay. betyda att det är, en, det är ju väl den dagen på året som svenskarna går mest uh. på bio, som jag har förstått det. Va? Är det? Jajamän. Ah, du går på ett på julen. Det många jättemånga, det är därför... Jötakanal 2 har ju Kottade. slagit... Ja, just det, Jötakanal. Jag kommer ihåg vi, min familj gick alltid och kollade på Disney-film, Disney-senaste film på juldagen. Och det var alltid... Har, en... har ni inga familjegreier att gå på? <snar> Nej, det, var... det vet man av innan på, ju, på julafton. Så på juldagen, då, då har man roligt istället att gå på video. Det var därför jag aldrig fick komma över och leka oss dig på juldagen. Gång. Precis. Precis. Ja, nej. <laughs> <laughs> nej, vi ska inte på Disney. Uh. Du får inte vara med. Ja. Eh, jag har en nyhet här också. Som, jag vet inte, ni, Niklas tror jag kommer att gilla här. Jag vet inte om min är Men en av våra favoritdokumentärer, King of Kong. ska mm, tv-spel. Ja, precis. Det har ju varit snack väldigt länge om att det ska bli en ä, spelfilm också. Nu är det väl rätt klart med manus och allting och det ska bli, faktiskt bli en dokumentär. Eh, oh! Så det blir typ nästan samma sak fast... Jag tycker <laughs> det för King of Kong fast på låtsas. Ja. Men eh, jag vet inte, jag kan gärna se den en gång till faktiskt. Fast alltså, behö behöver vi verkligen en på låtsas när den redan var så perfekt eh, som det var? Så på Nej. riktigt? Behöver jag... man då den Ja, det var på, på hur man gör. Det enda jag kan se framför mig är att det kanske blir lite så här The office stuga av nästan, att det blir nästan på eh, det, det blir väl lite snyggare liksom, med kamerarbetare och sånt här mm. så, Men pff, jag vet inte. Jag, själv, men, det här är men... ingenting man längtar efter såhär jättemycket. Men, eh, men man kommer ju samtidigt se det. det, kommer, det är ju, nu står inte det här, men jag tror att det är samma regissör som har gjort dokumentären som kommer göra den här dokumentären också, så Alltså grabbar, vi gjorde den här King of Kong Och det gick jättebra, men ni är så jävla fula Så nu har jag höjt in lite riktiga skådespelare här Det kommer bli skitbra ja, Jag vet inte, jag, jag tror de har en tanke bakom det Som de kanske inte Ja, sen kanske inte håller, Kommer hålla sig direkt liksom Till riktiga dokumentärer Utan det kanske blir andra twister och uppvändningar Som man skriver till på manus istället Mm Ja Det kanske blir något du låter inte allt för förpeppad. <laughs> nej, inte så överdrivet. <laughs> men uh, det blir väl kul om, det, om de kan nå en bredare publik. Liksom. Ja. Det är väl det de har tänkt sig. Om det inte är någon som har sett den som lyssnar just nu så är det verkligen en köp den. Ja, absolut. I, i, Underbart Ja, kanonbra film. Har du sett den med? King of Kong? King of Kong? Ja, nej. Jag har sett saker om den men jag har aldrig sett uh, själva filmen. Mm, okay. Do it, do it ja, okay. mm. Förlåt att jag är lite tyst nu Men den här koreanen Jag sitter i ett bord just nu Jag har den här podcasten Hon sitter och går runt mig i cirklar Och tittar på mig <laughs> The grudge Nästa nyhet så har jag Känner ni till författaren Nils Strauss Ja, han skrev The Dirt, va? Precis, och så The Game. Så ska jag väl om den här porrfilmsstjärnan och kommer att Trace och Tracy heter det. Tracy Loveless. Jenna Jameson är det. Var det Jenna Jameson? var ju en riktig bok om... Ja, Jenna Jameson. Henna har jag koll på. Just det, The Game är klar nu också för att spela in som spelfilm. Mm. Så... Är det någon som har läst boken? Funkar den? Jag har faktiskt läst halva boken och sen tappar jag bort den <laughs> Så... Har du testat om de där knepen funkar ute på krogen? Eller? Nej men jag har sett han, han som har huvudrollen i boken den är, den är verkligen speciell, han har ju sin egen show Jag vet inte om han kanske fortsätter nu. Nu är det någonting så där i USA men då, då man får följa honom typ, så här, när man gör alla sina knep och hjälper folk som inte kan dragga. Typ. Han, är, han är ju helt tokig. Alltså. Han har ju sin cowboyhatt och han är, jag vet inte, han är ju bara skitjobbig. Alltså. Han tjater till tills han får knudla känns som nästan. Mm. så nej, jag vet inte. B mm. Boken aldrig. som jag läste var ju riktigt bra men den ger ju sig Man märker att det här är gubbar som... Eller gubbar men de är väl lite över 30 år liksom som har jag vet smaken sitter väl som är baken men då säger att oh, du måste klä dig rätt typ. ha cowboyboots och hatt på dig typ. och det eh, känns som inte det någonting som skulle passa in på oss eh, om vi är mm. på krogen i Hesseby kling, kling, kling tänk för Miklas alla hårdoksklubbar som han hänger på sig hello mate och vi bara vid sin hatt och bara hello mate <laughs> Nu sitter vid pianot och slutar spela och kollar mm. på dig. Alla <laughs> Kortink! <laughs> ja. <laughs> ja, sen eh, vet jag inte så mycket mer faktiskt om eh, jag vet inte, Entourage sista säsongen drar igång nu. Så, entourage känner jag att eh, det, är, det är på tiden att det lägger ner för att det är en av mina absoluta favoritserier överhuvudtaget, men eh, jag känner att senaste säsongen var inte alls inspirerad. Nej. Jag tror till och med att jag, inte kolla, jag inte kolla klart på den ens. Nej, det, det, det har ju nog märks också. Eftersom den här sista säsongen nu kommer bara vara halva ja. en hel säsong. Jag tror bara kommer 5 fem, avsnitt. Så. Som jag har fattat det så har tittarsiffrorna sjunkit i botten nu. Ja. Men. Folk är helt enkelt, alltså de, de, det går inte att göra mer på... De har gjort fantastiskt många bra säsonger. Men nu ja. nu är det över, känns det som. Ja, verkligen. Mm. Det var ja. Men nu kommer jag faktiskt att se skiten Eller jag måste ja. göra Nu har jag ju följt alla avsnitt så det känns ju dumt som. Men det, det, känns, ni? det känns skönt att det, det ska bli klart på faktiskt. Det, tycker jag. De det. Ah, ordentligt. Ja, ah. mm. sen, sen sista grejen här. Så jag brukar sappa förbi det lite snabbt nu. Att äh, det är någon producent för Transformers. Jag vet inte vilken producent. Om det, det lär ju inte vara Stine de. Men att äh, de planerar inte en ny... Äh, liksom, Reboot av Transformers I framtiden I sådana fall planerar de en ny trilogi <laughs> mm. Är det någon som Jag har sett Transformers 3 that... ja. Nej <laughs> nu, nu börjar folk bli trötta här så vi, fan, <laughs> vi, ska, ska vi skita nyheten Och dra igång med filmquizet Så ja, idag Har fått en liten förändring Det kommer inte bli något trailerquiz Utan jag kommer nämna tre genrer som jag hittar på själv. Och eh, mm. en av er får välja vilken gen det är. Mm. Och i den genren så är det såklart en filmtitel som ni ska gissa som jag kommer ge letrådar till. Okay. Och från IMDb så kommer jag, eller från IMDb, du står överallt, på, vilket år filmen är gjord eller släpptes mm. det. Och bara ha har för snittbetyg på IMDb. <laughs> Sen får man tänka också vad genren är för något, det är en lite liten som ligger i genren mm. också. Och sen kommer jag läsa upp eh, på filmtipset fem kommentarer om filmen. Mm, låter skitbra. Så får man eh, gissa till eh, vad det är för någonting. Och sen om ja. man inte kan då så får jag väl nämna lite skådespelare eller regissörer eller något sånt ja. Eller någon trivia kanske. Och jag har, jag har en skitbra trivia på en av filmerna här. Ja, skitsamma. Nu läser jag upp tre genrer Det finns fler genrer men när man har valt bort den Det, det är bäst av tre Okej? Okay? Ja. Första genren är Film med en färdige titeln Och andra <laughs> Genren är Let's blow this shit up <laughs> Och fjärde, äh, tredje genren är Spelfilm så kunde blivit en soft porn. Jag känner redan att den låter Jävligt lovande Ah, ja. Emilio är väl yngst, han får väl eh, <skratt> välja först då. Jag är ju bara barnet så jag håller på. <skratt> jag tror nästan det här är svårare faktiskt. Nu ska vi inte säga för mycket. Ah, nej, det vill du, vadå. Ja. Ah, men nu, nu har du sagt det. Mm. Och eh, som valet så när man tror man kan filmstiteln så ropar man... Nej, vänta, vänta, vänta, vänta, är det jag och Niklas om samma film eller är det bästa av tre som i jag väljer den här kategorin och sen väljer han nästa? Nej, ni, ni, ni kör samma kategori nu. Så ah, båda okay. finns ja. här nu. Ja. Ja. Ja, bra. Men... Nu, ska, nu ska du alltså läsa upp Fem från jag börjar och... först läsa upp när filmen är gjord och ja. vad den har för snittbetyg på IMDb. Och sen om mm. ni inte kan plocka den då, då börjar jag läsa upp kommentarer på filmtipset. Okej. Okay. Okej? Okay? Mm. Ja. Filmen är gjord eller släppt 1994. Den är två timmar lång och den har 5,9 på filmtipset. Eller på, på IMDb. Och, som sagt, eh, genren var spelfilm som kunde blivit en soft Okej. Okej. Okay. Okay. Ska jag börja läsa lite kommentarer? Ja, du får fan börja mm. <laughs> Filmguden har satt en trea på den och säger Små intressant standardtriller som på ett litet skönt sätt spårar ut totalt. <laughs> en del mot slutet. Som klarar ett helt skapligt godkänt Jag som skriver Pinsam. Hur ska man vara det? Och sätta näta på den. <skratt> <skratt> sen är det en annan, jag kanske inte ska skriva vad de heter. Men sen är det en annan ja, stämpel som har sätter näta på. Jag hade hellre det som porr. Ja. <skratt> sen är det nästa stämpel skrivet. skrivit. Jag kan inte hålla, än hålla med Jason. Otärligt oh, pinsam. <skratt> <skratt> <skratt> okej. Okay, nu kommer nästa lite längre eh, kommentar som man kanske får mm. reda på vad det är. Är det så okej okay, till er om hur mycket en boss-citat som vi är jävlas med underordnade kan göra? Hela den tekniska delen känns väldigt gammal. parentes ändå rätt så kul. Men VR-filsystemet biten är väldigt löjlig. Dock lite kul att se hur det tänkte sig i framtiden 1994. Jag fattar inte förstås vad det sa där. Det här är inget alltså. Det här är för. <laughs> nu kommer jag läsa den sista eh, kommentaren. Och då kommer även skådespelarnas eh, namn droppas ur. Så då får ni nästan vara beredd. Mm. Det här är skrivet av Karl Mats. Och han ger den en trea. Jag gillar att det här är trots att det, det är jävligt korkad. Och att handlingen inte håller ihop för fem öre. <laughs> Om man reflekterar över vad som fakt, fakt, eh, faktiskt händer. Men skit i samma. Dialogen är fylld av små guldkorn. Och överlag rätt eh, tät. Mike Doglars frisyr. Ger Nick Nolte en rejäl kamp för pengarna. Och Demi mor. Det är ju sitt vanliga... Niklas! Kikom... Ja. Niklas! Uh, skamgrepp. Jag <laughs> <laughs> Hade hellre sett som porr. Ja, men den, den är ju lite småsnusky. Jag tänkte att det skulle funka som en softporn. Ja Ja. Mm. Men eh, grattis, då ska vi gå vidare till... Då får Nick, Emilio välja igen då, nästa. Ja, eh, det var, äh, vänta, jag, tog, jag kommer inte ihåg den första, va, men jag, jag, den. jag säger om dem, och det kommer en ny eh, genre också. Jaha, oh, oh, oh. mm. du har ju lagt ner tid på det här, så. Ja. Film, med en färg Let's blow this shit up. Och sen kommer sista några, nya genre. Tissue, please. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag, jag tar fortfarande färg. Färgfilmen? Ja. Okej. Okay. Eh, är ni med? Ja. Fyra noll ser brut. Ja, men nu jag inte får mig att uppkoppla ut för fan ska det? det kan vara hur Men det var fel i alla fall som tur mm. Vi får komma på några regel till det där efteråt. Okej, okay, filmen är gjord eh, 1986. Den är två timmar och den har eh, 7.8 på filmtipset. Är mm. eh, på IMDb fan, vad är det ser ja. fel ut den. När har du gjort det här? 86. 86. Mm. Ska jag börja lägga... Ja, jag kör på. Repliker. Repliker? Ja, eller citat jag vad, folk... Ja, precis, vad folk tycker om filmen Så sagt, var eh, gånger jag glömde bort det så var det film med en färg i titeln. Och här säger eh, Battle och regissörens namn, säger han där. Och så säger nästa. Mörk, spännande och bra Skådespelaren är helt galen och underbar. Och sen säger nästa. En av de bästa filmerna som gjorts. Mörk, bizarr och snygg. Ett måste se. Okej. Okay. Inget som ringer klockorna. Nej. Kommer nästa. Va? Här är doktor Salus som har gett den en etta. Har försökt den se <laughs> den vid två tillfällen men somnat båda gångerna. Jag gillar regissören, men denna gång blir det tyvärr bottennapp i mina ögon. Regissören är kejsaren och filmen är hans nya kläder. För mig är detta två timmar ganska pervers nonsens. Lika förklätt till psykologisk thriller-slash-däckare med konstnärliga ambitioner. Det glimmar visserligen till emellanåt och vissa scener är förhållandevis spännande. Men överlag känns handlingen mest jävlig random och krystad, oengagerad. Och knappt trovärdig. En eh, som drömvärd betraktad. Tyst. Åh, <laughs> uh, oh, Emilio. Ja. Blue velvet. Ja. Ah. Snyggt. Ja. Yeah. Nej. Nice. Ja, då är i sista nu då. Finalen. Mm. Då har vi. Det är en ny chans också som kommer in här. Så får ju Niklas svära nu då. Ja. Mm. Yeah. Uh -huh. uh, let's blow this shit up. Fisher, please. Okay. Road trip. Let's go. <laughs> <laughs> road trip, let's go. Oh, okay. Eh uh, den här filmen är <whats throat> Men right. well, so sure <laughs> <Fast laughs> de har så kul för att bara lyssna på när vi sitter och leker. Fast de kan <laughs> ju leka också. Det kan de vara med dem också. precis, <laughs> det blir så som har Alltså han sitter där Say outlet, och Blue <sharp> Velvet <laughs> liksom. då för helvete. Då kan det bli ett helvete förstås. De ringer in och allting. <laughs> Okej <Okay, laughs> den, den här, här. ringar in till Tommy filmar, Niklas. Den här är gjord, <Torah> då kör vi igång där. Road trip, let's go. Den är gjord 2002. 93 minuter lång. Och 2,9 på... Äh, <laughs> 2, i, i, IMDB. Ljuk <laughs> säger så här då. Hahaha. Får plus ett för... Attempt som skådespelare. Fail. Sen säger Pondicrack. Vilket skämt. Det är fortfarande tyst. Kai08 säger... En pinsamt dålig film. Skolspelskan är som väntat begränsade. Det är inte bara skådespelaren som är otroligt dålig, utan de andra skådespelarna i filmen är också oerhört tråkiga. Handlingen i filmen är även den oerhört är även den oerhört dålig och filmen är bland de mest pinsamma som skådats. Ett riktigt bottennapp. Man har inga bra filmer som <laughs> <laughs> alla, alla ser ju bara skitdåligare. <laughs> ja, jag läser bara om fem högt. En helt onödig film som ingen borde slösa tid på. Och sen säger nästa. That's så okej, okay, även fast. <laughs> är med. 2002. 93 minuter. Genren är roadtrip, let's go. Betyg. 2,9. Snittbetyg 2,9 på IMDb. Och plotten är... Nu får ni vara med nu. Mm. Det tre barndomsvännerna. Lucy, Kid och Mimi har glidit ifrån varandra. Men, <laughs> men när Mimi ska åka iväg till... <laughs> åka iväg på en audition i Los Angeles bestämmer sig Lucy och Kid för att följa med. Tillsammans med Ben som äger bilen det åker i blir det en spännande resa genom USA. Niklas? <laughs> ja. Uh, Crossroads Ja Nej Gud <laughs> Britney Spears Magnum Opus Ja <laughs> Magnum Opus <laughs> Kommer att slänga i med latin och skit Ja Jag tror det är första gången någon har använt latin För att beskriva en Britney Spears film <laughs> Första och sista gången Ja eller hur Ja Oh, det var kul Tommy. Ja. Jag vet inte, det här kanske blir ett ähm, sista gången eller så kanske det blir ett, vi... ett stående, in, stående inslag framför. Bra på vad lyssnarna Gör det tycker verkligen. Ja, det kanske. Kan, kan. Skriv gärna på filmtipset vad att tycker eller skicka ni till tommyfilmaniklas@gmail.com. Vi har inte fixat ja. någon adress för mig. Jag skulle säga har du faktiskt fixat den e än eller har vi bara sagt det i typ mm. fyra avsnitt avsnittet? Ja, vi har fixat en till adress också. Den heter med, med små bokstäver. EmilusBinetti <laughs> <laughs> Ja. Yeah. Ja. Är vi klara? Eh, jag tror det. Jag vill gå och bajsa. <laughs> ja. Jag ska väl höra på be om ursäkt nu för att jag var varit här. Mm. No Korean food for me for three days. <laughs> jag alltså sa att du också ber om ursäkt. Mm. Vi eh, hörs nästa vecka, hoppas jag. Och tacka alla som har lyssnat också. Ja, och hoppas ni har det bra hemma i sofforna. Ja. Mm. Kanske vi slipper i min snusksnack. Mm. Eh, nästa vecka ska vi ta med oss i Jimmy Åkesson live. Vi <laughs> får vi släppa Jimmy <laughs> Åkesson. Det känns att vi, alltså, all PR är ju bra PR. Så fan vi <laughs> <laughs> Även om vi står som högst lyssnade på SDs ja. hemsida. Ah, nej, vi, vi, vi tycker vi är väldigt illa om Jimmy Åkesson alla tre Kan väl inte säga ja. Ja. Förutom Emile Spenet Jag gillar honom ja. jag, jag, jag gillar att smaska honom jag, jag, jag gillar att han ser mig som en grupp människor <laughs> ja. Ah, ja, Men, That's äh, how it goes when you're playing black Lyssna ja. upp på det här Jimmy Åkesson så hör gärna av dig Det skulle vara jävligt kul att se vad du tycker om det här med uh, andra människor som också lyssnar på det. Ni får också gärna höra av er och se vad ni tycker om det här Ja, ni får gärna bli vän på Emilio på Facebook också Emilio Spinetti 2T Så hörs vi senare också Okej, okay. hej! hej då.